Aztán meghúztam a bort az üvegből. És még neki sem álltam piálni, mondtam magam elé. Valami bajod van? kérdezte Éva. Igen, van, és mindjárt el is mondom. Megint Nóri felé fordultam. Told át a kerekseggedet, mert rád is szükségem van ebben a krízisben, és rohadtul belefáradtam, hogy ti játszátok itt a rosszomszédot, úgyhogy elég volt ebből.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 Aztán Nóri szónélkül letette a bögrét az asztalra, és úgy, ahogy volt, a kényelmes munkacipőjében elindult, bezárta a kávézót, és bekopogott a boltajtaján. Évi szónélkül beengedte. Aztán leültek egymás mellé, mint két megfélemlített diák a szigorú tanár óráján. Csak épp megrökönyödve néztek rám. Na, mondtam.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 A magam részéről nem fogok ilyen régi marhaságokor rugózni. Van elég jelenidejű marhaság, amin rugózhatok. Nóri bólintott. Na, arra, hogy évi, de nekem sincs kedvem bemosni neked. Pont most fogadtad el a bocsánatkérésemet, szóval. Szóval mi? Hagyjuk? Egyelőre. Feleltem. Vannak más dolgok, amikről nem ártana beszélnünk.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 Először nem érdekelte, vissza sem hívott, aztán pedig engem hibáztatottam, miért nem mentem visszadolgozni már tavaly, mert akkor lett volna hely, és ő nem lenne most hullafáradt. Te mit gondolsz, igaza van? Szállt be Évi is. Egyértelműen rávágtam a választ. Igen. Fáradt, ezt megértem. De nekem támadni most egy tavalyi közös döntés miatt egyáltalán nem fér